Hristos Voskresa Hristos je među nama Hristos je među nama Hristos je među nama samo da vas obavijestimo da će u subotu 27. decembra Božim blagoslovom u ovom kramu ovog našeg manusira biti održan Sabor sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske To su redovna sabranja u okviru Božićnog posta. Sabranja u kojima uzima učešća sveštenstvo naše svete mitropolije na čelu naravno sa našim arhijerejem, mitropolitom cetinskim amfilohijem i svim sveštenicima sa rješinama naših hramova igumanima i i Gumanijama. Dakle, veliki blagoslov za naš manastir i za ovaj grad. Sveta ta arhijerajska liturgija počeće u osam časova. I naravno, da bismo svi trebali da budemo tu, da dočekamo naše pastire, našeg arhipastira i sve sveštenike, igumane i igumanije koji čuvaju našu svetu vjeru, samim tim čuvajući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 koji neuporedivo prevazilazi sve ono što se u ovom gradu dešava. Vjerujte, neuporedivo. Svi pastiri naše mitropolije tu će se sabrati. Takve kakve imamo. Tačno je da mi možemo biti mnogo bolji. Mnogo, mnogo bolji. Ali mi druge pastire nemamo, braću se, To je naše sveštenstvo. To je naš...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 Zato to sabranje. Prošle godine ono je bilo u kripti sabornog hrama. Nekad u Ostrogu, svake godine na drugom mjestu, evo, gospod je izvolio da ove godine pred veliki božični prazni imamo i to zaista veliko svešteno sabranje koje će mnogo pomoći svima nama i ovom gradu donijeti veliki blagoslog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 i sastanak da dočekamo naše oce. Ponavljam, nemojte ovo smatrati nekim vapajem, sirotinskim. Naš manastir, braće i sestre, može, ali želimo i vama da probudimo tu svijest neophodnu, spasonosnu, da su to naši oci, da to naši pastiri i da nekim malim znakom pažnje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 I da se prema njima odnosimo kao da su to neki tamo tuđini, tamo neki popovi, tamo neki kavuđeri, tamo neke vladike, ne braće i sestre. Mi ovdje u Crnoj Gori do svetih nebesa, to treba da znate, bez njih ne možemo. Bez episkopa nema crkve, bez episkopa nema božjeg bogoslova. I ovu svetu liturgiju mi služimo episkopom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 sveštenike našeg arhijereja, onako što bi rekli domaćinski, jer ko napoji jednoga od gospodnjih učenika čašom studene vode, kaže gospod, u ime učeničko, u ime svešteničko, kad mu daš vodu zato što je gospodnji, gospod je rekao, takvo me neće plata propas.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 Pastorima što će nam madonje ti nemali blagoslov a njima biti veliko ohrabrenje i utjeha na tim prvim linijama fronte. kojima oni ratuju da bismo mi bili u čistoj vjeri i u tokovima čistog apostolskog predanja. Gospodo blagoslovi sve vas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 Zato i večeras dobrodošli u 20 časova dolje u Svetosavskoj saobi našeg manastira. Hristos vos krast. Slovo ti Bože, slovo Bože, slovo Bože.